І працює він таксистом. Хаблак навіть дізнався, скільки той заробляє і де живе. Спробував довідатись про жеки не минули. Але пропит все дразу замкнувся. пробуркотів щось невиразне і запропонував краще випити. Пив він справді конячими дозами. За півгодини сам спорожнив на три чверті пляшку горілки. Та хмелів туго. Лише розчервонівся і скинув піджак повісивши на спинку стільця. Лишився в білій ажурній сорочці. крізь неї просвічувала жовта майка. Проте це ані скілочки не бентежило жеку. Хміль почав бродити в ньому. Відкинувся на спинку стільця і заявив хвальковато. «Ми, робочі люди, вміємо і вкалувати, і гуляти». «Робітник», – зареготала Віта. «Таксисти і калинник». У кроватці баранку крутиш, тепло і мухи не кусають. Багато ти знаєш, вишкірився Жека, ремонт. Десятку кинеш слюсареві він і зробить. Цю десятку заробити треба. Пасажири перекриють, точно перекриють, втрутилась Розалія, блиснувши циганськими очима. За здоров'я пасажирів вони сьогодні пригощають нас. Жека зіркнула на неї скоса. Невдоволено, для чогось обмацав бічну кишеню піджака, що висів на стільці. Повернувшись трохи до хаблака, видно перевіряв гаманець, і капітан побачив під ажурною сорочкою на правому жеканому плечі чи подряпину, заклеєну лейкопластирем. Хаблак відставив бокал із шампанським, Запропонував танцювати. Бурнусов витягнув з бічної кишені гаманець, пішов між столиками, пропустивши поперед себе Розалію. Хаблак прошкував слідом за ним. Тепер добре бачив лейкопластир під сорочкою. Була спокуса торкнутися пальцем, запитати, отак просто запитати, «Де ти, дорогий чоловічий, так подряпався?» Випадково не на русанністських садах, коли вбивав людину, прихопленою з собою мантировкою. Уявив, як стоїть Жека в коморі в куточку. Ось зарипіли двері, увійшов ситник, нахиливши голову стелі низька, хлопець високий, Джека вдарив його з усієї сили, роздумуючи, і напоровся на цвях. Коли бонь одразу не помітив болю, стояв і дивився, як упав ситник. Але звідки знав, що Ситник приїде до Тітчиного саду? Що повідомив йому адресу дачі? Ясно і це. Роза-перукарка, каштанова красуня, яка танцює зараз, притиснувшись до Бурнусова. Вона приїжджала разом із Ситником на Русанівські сади, призначила там учора побачення Олегові, і той поїхав, звичайно, поїхав не роздумуючи. Але кого Ютковська відвідувала у видавництві? Знаючи, що все одно не зможе зараз відповісти на це запитання. Хаблак усе ж подумки перебрав прізвище дев'ятнадцяти працівників, які сиділи на вечері Хоролевського і відкинув усі. Залишався Кріт, і завтра вони мусять зв'язати мотузок Міцним узлом. Ну, якщо не завтра, то найближчими днями. Віта помітила відчуженість хаблака. притиснулась до нього. Капітан відчув тепло її тугих грудей і вирішив, що на сьогодні йому вже вистачить. Дівчата прибурнусові Бурнусові навряд чи розбалакаються. З них уже нічого не витягнеш, особливо про видавництво, де працював ситник. Оркестранти зробили перерву. Хаблак зіркнув на годинник, вибачився і заявив, що мусить йти. От закінчиться ревізія, тоді він у повному їхньому розпорядженні хоч на всю ніч. Зараз справи кличуть. Дівчата запротестували. Віта навіть схопила капітана за руку. Та Жекан напрочуд спокійно поставився до хаблакової заяви і підтвердив, що справді Діло над усе. Капітан відкликав його, хотів оплатити свою частину рахунку, однак Бурнусов гордовито поплескав себе по кишені. Тут, мовляв, вистачить на кілька таких заходів, і вони ще встигнуть порахуватися. Хаблак не дуже заперечував, ляснув Жеку по плечі, намагаючись потрапити в поранене місце, і влучив, у Бурнусов Відкривився від болю. Тепер капітан остаточно переконався, що рана в жеки зовсім свіжа, і пішов абсолютно впевнений.